Tuti e natyrën e lëtrar të teprë fort e koklush me thënë natuat sa më menjëhersh me rënë shpirtën e ngrohtë në sy quan nafsi ti e hi personit që ti lebi më me të ty Të shkën të atër sot Dhe punoj Për nëzër Për apë dhe punoj Artur, kushtë ka mërzirë? Për sërjani, punoj të sikur të kishtë tablon e vetë Për këtë që në ke mërzirë? Po, edhe nga fjartë e shokë Me pun do të ambilush gojnë të gjithë Kështë thot dhe guri? Shumirë thot E di, guri ka gjithëmën të drejtë Po pse nxeh? Zem. Ndoshta profesoriani të ndihmon se ka shok baba. Unë nuk do të bëjm kopje ti. Po mua thënë ndihmo profesoresha. Ndryshe s'e fianë, ndryshe është edhe shëngjyr. Kjo thua tani që je student, por kur të bësh pikttor do ta kuptosh profesorian. Me gjithmandeke? Po mos e ke me gjithmandë. Po mirë, ti nuk i ke para do e para të shkëllarit të mirë? Po ti kujton se të gjithë ata që janë pikttor sot nuk kanë shgaravitur kur kanë qellsat? Nuk e di, doktor. Po ti je në inxhineri, do të isha shumë mirë. Oh, na mërzite me këtë inxhinierin. Kuaj nuk më duket kaq e mirë. Piktori është bukur vërtet. Ma mund të bëllë, brazu, piktorëtë. Këto e nëshëtësime të artistit. Pa të artisti nuk mund me ndojtë ku.